Духът на живота, розовите лъчи. Аз съм животът. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат преизобилно. Живот вечен. А това е живот вечен. Да познаят Тебе, единия истинен Бог който съхранява в живот душата ни. Дух Божи ме е направил и диханието на всесилния ме е оживотворило. С кожа и плът си ме облякал, с кости и жили си ме оплел, живот и милост си ми дарил. Мощ, бъдете силни, всичко мога чрез Христос, който ме укрепява. и Истърпение да тичаме към предстоящото ни поприще, според богатството на славата си, чрез Неговия дух да се утвърдите здраво във вътрешния човек. Които чакат Господа, ще подновят силата си ще възлязат с крила като орли, Ще тичат и не ще се отрудят, Ще ходят и не ще се уморят. Защото Господ Яхова е вечна крепост. Бог Твой отреди силата ти, Защото укрепи резетата на Твоите врати. Ръката ми ще го поддържа. Укрепете от ръце. Уякчете немощните колене. Отиват от сила в сила. Укрепил се си ме с сила в душата ми. Не бойте се. Бъдете твърди и дразновени. Не се страхувайте. Бъдете твърди и мъжествени. Така ще преуспеете. Аз ще бъда с тебе заедно. Няма да те оставя, нито да те напусна. Не бой се, нито се страхувай. Вас друго изкушение, освен човешко, не ви е постигнало. Верен е обаче Бог, който заедно с изкушението ще даде и средството, за да можете да претърпявате. И утвърден ще бъдеш и няма да се боиш. Блажен е онзи човек, който претърпява изкушение защото след като премине изпита, ще приеме венеца на живота, който обеща Господ на онези, които го любят. Стойте прочие, постоянни в свободата. Бъдете като мъже. Чрез Бога ще направим юначество. Победа Превъзмогване. Неговата десница и Неговата света мишца направиха му спасение. Защото чрез Тебе ще разбия войска и чрез Бога Мой ще прескоча стена. Който побеждава, ще наследи всичко когато врагът нападне като река, духът Господен ще възвиси хоругва. Не бой се от лицето им, аз съм с тебе, за да те избавям. А Господният раб не трябва да се кара. Няма вече да се чуе насилие в земята ти, но благодарение Богу, който ни даде победата. Къде ти е, аде победата? Погълната без смърта, с победа.